АДРІАН Кашченко Під Корсунем Читає Петро Сова Розділ перший Багато подій з минулих часів життя України бачив Корсунь. Невелике те місто тепер, невелике воно було й за часів Козаччини. А проте багато важило в житті України через те, що стояло в осередку козачих земель і до того набитому шляху з Запорозької Січі, та Чигирина на Білу Церкву, а далі на Київ, Львів та Варшаву. Через той битий шлях Корсунь зазнав багато лиха. Бо як тільки татари набігали на Київщину або Білу Русь, то вже вони не минали Корсуня, і у пізніші часи, коли почалася боротьба України з Польщею, Корсунь не один раз переходив з рук до рук. Скільки-то разів Корсунь було руйновано і випалювано до останньої хати, та того ніхто і не злічив би. А все ж таки, після всякого руйнування, люди, що переховувалися під час руїни по лісах та байраках, знову збиралися до своїх зруйнованих осель і вибудовували їх вдруге. Бо дуже вони любили свою рідну круту берегу Рось та свої кучеряві садки й зелені левади, що широким килимом стелилися до Росі у захисному куті річки». За тих часів, що при них піде наше оповідання, тобто за часів великого руху українського народу під проводом Богдана Хмельницького, у Корсуні було не менше як сот три хат та дві невеликі церкви. На високому шклині, що розумивала з трьох боків, стояв невеликий замок, збудований власником Корсуня Вишневецьким. Край міста недалеко від Росі стояла причілком до вулиці хата реєстрового козака Цимбалюка. Та хата була велика, під новим солом'яним дахом, з чотирма введеними суриком вікнами в двір, широкою навкру хати призьбою. Усередині хату було на дві світлиці, де містився цимбалюк жінкою і дочкою. Просто проти сіни була пекарня, а ліву руку від сіни була одна невелика світлиця. Ту світлицю цимбалюк прибудував до хати торік, маючи надію, що його єдина дочка – Пріся –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 Цимбалюк і за пізніших часів був тієї думки, що треба жити з поляками в згоді, і що всі кривди, що чиняться в Україні козакам та селянам, є випадкові, чиняться панами без волі і відома короля і колись минуться. Через такі свої міркування під час повстання Тараса Трясила він не тільки не пристав до запорожців та повстанців, а навпаки, ремствував на козацьку молодь за те, що та єднається з запорожцями і дратуючи тим польське панство, накликає на Україну нові утиски. Під ті часи ворожнеча поміж козаками реєстровими, себто такими, що мали від польського сойму права на волю та власність, і поза реєстровими, себто запорожцями і виключеним із реєстрів, була велика. І Цимбалюк, оберігаючи свої права, був таким щирим прихильником поляків, що коли коронний польський гетьман Конець Польський під час війни з гетьманом Сулимою надумав добути того зрадою, то він був одним з перших козаків, що згодилися йти у табір Сулими, і вдавши з себе товаришів та однодумців, захопили гетьмана зрадою і привели до Конець Польського катування і страту.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 що утиски населян – то не кара за повстання, а робляться з тим, щоб повернути всіх українців у невольників. Коли ж після того почались утиски і на православну віру, й одну церкву в Корсуні було примусом повернуту на Уніяцьку, а другу було віддано в аренду жидові, Цимбалюк зрозумів, що поляки напосілися на Україну, щоб примусити всіх українців стати поляками. Старий козак засумував. Засумував, що козаччині приходить край, і покинув служити, записавши до козацького реєстру замість себе свого єдиного сина Василя. Доживаючи тепер свого віку в Корсуні, Данило дуже сумував і каявся в помилках свого молодого життя. Найбільше ж його мучило сумління за тим, що вік з радою згубив славного козака-ватажка гетьмана Запорозького Сулему.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 Після того, як це повстання скінчилося перемогою поляків, Микиту Галагана за участь у ньому було виписано з реєстру козаків, а разом з тим він позбувся усіх козацьких прав. У нього було відібрано все, разом з хатою худобою, а його самого записано в підданці, септо в холопи панів Вишневецьких. Галаган не скорився тій карі. Він покинув рідний Корсунь і втік на Запоріжжя маючи думку повернути собі свої козацькі права збройною рукою. З тією метою через рік він разом із запорожцями та козаками-виписчиками знову ходив на поляків під проводом Остряниці та Гуні. Але й ця війна скінчилася нещасливо. І Микита разом із запорожцями мусив тікати на січ за пороги. Та й на цьому не скорився завзятий Галаган – Через два роки з запорозьким ватажком півтора кожуха знову ходив він на Україну піднімати повстання. Коли же це повстання не довело ні до чого, то не знаючи до чого прикласти своє завзяття, Микита пристав до отамана Максима Гулака, що за гроші взявся допомагати турецькому султанові проти персів і ходив з ним на Кубань і далі через Кавказ, аж у перську землю. У тому поході Галаганові поталанило. Він добув багато золота і, повернувшись з ним до Січі, почав шукати собі заступника, щоб за гроші відкупити собі свої козацькі права. Почувши, що Богдан Хмельницький, що був у гетьмана у стряниці за військового писаря і добре знав Галагана, тепер був Чигиринським сотником, Микита подався до нього і, розказавши про свої пригоди бідування, просив поради. Хмельницький був дуже прихильний до всяких прохань. Через одного свого приятеля-шляхтича чигиринський сотник полистувався з Яремою Вишневецьким, і той за п'ять тисяч золотих згодився забути про всі провини Галагана і, виписавши його своїх підданців, приписав до корсунських міщан. Про те, щоб повернути Галаганові козачі права й маєтки, Вишневецький слухати не хотів. Та те було і не в його владі. Таким чином, 1647-го. Після десяти років змагання за свої права, Галаган повернувся нарешті до Корсуня вільним, маючи до того деякі гроші. І хоч був приписаний до міщан, але на те не вважав, а носив при собі шаблю і знав себе козаком. Через недовгий час після повороту до Корсуня, проходжуючись понад Росю, Микита зустрівся з прісою цимбалюківною, саме коли вона підходила до річки з відрами. Завзята постать загартованого в походах та бойовищах козака, його довгі чорні вуса та пекучі очі зразу вразили молоду дівчину. Вона засоромилась, і, почуваючи на собі пильний погляд козака, мов не своїми ногами війшла у річку. Не своїми руками набрала у відра води, хапаючись, почепила їх на коромисло, Піднявши на плечі, хутко побігла берегом, підвертаючи до стежки, що простувало до батькової ливади. Микиті теж зразу впала в око ніжна, гнучка постать дівчини, бо краси тієї постаті не мали сили заховати від очей ні біла мережена сорочка, ні коротенька різнокольорова плахта, що так щільно обгортала її струнки і стан. Поки пріся набирала воду,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 Доброго здоров'я пивши. Микита, нахилившись над відром, не стільки пив, скільки очі попасав на прісі. І добре тепер розглядів, що в дівчини великі карі з довгими віями очі, а над очима рясні та вузенькі, мов шнурочки, чорні брови. У волосся дівчини було встромлено кілька хрещатих барвінків та червоний мак, що найвилучніше припадав до її чорнявого волосся і смуглявого обличчя. Зустрівшись очима з поглядом козака, пріся ще дужче засоромилась, і, щоб не зустрітись поглядами вдруге, одвела очі на бік, дожидаючи з хвилюванням, поки він нап'ється. «Та й солод, кажу тебе, дівчино, вода?» – сказав Микита, відхиляючись нарешті від відра. Його голос був любий, прісі, і їй зразу чогось стало весело. «Яка в росі, така й у мене», – сміючись відповіла дівчина.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 Бо він боявся, що як тільки її батьки довідується, хто він, то певно піднесуть йому гарбуза. Проте молодий козак не хотів ховатися. Не гнівайтесь на мене, дядьку, за те, що давно минулося. Ви пам'ятаєте, як під Голтвою Потоцький з польським військом насідав на остряницю з запорожцями? Цимбалюк здивовано підняв свої рясні сирі брови. «Так оце ти!» – сказав він напівсурово, напівжартівливо.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 «Ах, ти ж ланець!» Вже зовсім жартівливо говорив старий козак. «До моєї хати прийшов, та ще на мене і нахваляється!» «Ні, козачі!» – додав він далі вже без сміху. «Тепер того вже не може бути. Тепер я зрозумів свій гріх, що на своїх воював. А ти, козачі, митець битися. Бачив, як ти рубався? Бодай би не куштувати. Досі на негоду плече не є. Ну, кажи!» Хто ти сам, Єси? Та ви ж певно пам'ятаєте Петра Галагана, Листровика, ну ще пак, пак. Тож мій приятель був, пером йому земля. А я його син Микита. Дивись, та я тебе ще малим знав. Ну давай, почоломкаємося. Козаки тричі поцілувалися. Де ж ти був весь час? Розпитував далі Цимбалюк. У Бурсі був, у Києві. Аж сім років, а тоді зразу почалися війни з ляхами. Ганно, гукнув цимбалюк. З другої світлиці вийшла літня, чепурна, худенька жінка в чорній запасті. Жінка й Микита земно вклонилася одне одному. Це Ганно покійного кума Петра син, Микита. Поклопочися ж про що треба, щоб нам чим привітати гостя. Ганна вже чула від прісі про Микиту. З її оповідань зрозуміла, що козак дівчині до вподоби. Проте чоловікові вона не говорила про Микитине залицяння, бо боялася, щоб той не заборонив Прісі ходити до річки. Побачивши тепер Микиту в хаті, Ганна дуже зраділа, що здійснюється Прісі небажання. «І коли воно ти сталося?» – промовила Ганна, дивлячись на козака. «Чи давно ти, сину, бігав з хлопцями і нашу хату без штанців? А тепер дивись, який бравий став та показний!» Хитаючи головою, жінка пішла до пекарні зустрівшись в сінях з дочкою – Наказали їй принести з льоху меду та тернівки. Поки Ганна й Пріся клопоталися, щоб чемно привітати гостя, козаки розбалакались. І оповідання Микити про його пригоди і десятирічне поневіряння без захисту та пробідування в степах, про безводі й без хліб'я глибоко зворушили душу старого козака. Бо й він у свій час чимало зазнав лиха. Наприкінці Микита розказав, як то тяжко було йому повертатися до рідного міста, не здійснивши своїх бажань, і на січі так, додав він, всі неначе занепали духом після двадцяти років тяжкої боротьби з ляхами. Проте я думаю, що це так тільки до якогось часу. Полум'я вщухла, але багаття жевреться, і як тільки подихне вітер, знайдеться певна досвідчена у військових справах людина, що подасть гасло встати знову за свої стародавні, затоптані ворогом права. То знову прокинуться і підуть битися ще завзятіше, ніж досі. Під ту хвилину в світлицю увійшла Рум'яна, з хвилюванням обмакивцвіт прися. уклонившись гостеві, почала застеляти стіл чистим настільником. Оце моя дочка Прися, сказав Цимбалюк. Єдина вона в мене, а проте не вихваляючись скажу, поштива й слухняна дитина. Засороблена Пріся вибігла з хати, а Микита скористувався з нагоди і, признавшись Цимбалюкові, що вже знає Прісю, і навіть закохався у неї, просив згоди, щоб прислати до неї старостів. Старому козакові Микита зразу припав до серця. Через свою щирість. До того ж він був стародавнього козацького роду, добре відомого Цимбалюкові. Правда, він тепер позбувся маєтності, але це й було Цимбалюкові до мислі, бо він завжди бажав мати такого зятя щоб пішов до нього в прийме, а не завіз би його кохану дитину Бог знає куди. Що ж до присінної матері, то вона бажала тільки того, кого хотіла доня. Та на що була воля чоловіка. Таким чином за півгодини Микита дістав згоду присінних батьків, щоб прислати старостів. Поки про все те перебалакали, на столі вже стояв срібний баклажок з горілкою та кухоль з медом. А навколо виглядали з ковбаси, сало пряжені печериці, печена курка та гарячі вареники. «Ну, гостю дорогий, – сказав цимбалюк, вставши з лави, – тепер просимо з нами хліба солі з'їсти. Та дай Боже, що бідовіку нам усім до одного столу сідати та разом святий хліб вживати». З тим він повернувся до образів, голосно проказав отче наш і, поклонившись так, що правою рукою дістав до долівки, Сів до столу, посадивши гостя поруч себе. Розділ другий З того дня почалося, як казала Пріся, її щастячко. Микита, як годилося, по позвичай прислав до неї старостів з хлібом, а після того приходив щодня. Даниловий він допомагав біля коней та волів, а з Ганною порався на городі. Підсапував капусту, копав бараболю та й багато ще де в чому помагав. Після десяти років степового бурлацького життя праця для хазяйства здавалася Микиті любим відпочинком. І він сам щодня вишукував, чи нема чого зробити в хазяйстві. Цимбалюк був дуже задоволений з свого майбутнього зятя. Щодо Ганни, то нема чого й казати. Вона щодня вихвалялася своїм сусідкам, якого їй доці Бог дає доброго, гречного та упадливого до роботи молодого – Нема чого й говорити, що Микита найчастіше знаходив, у чому допомагати Прісі. Піде була вона до Росі займати до двору качок та гусей, а Микита де й візьметься, виріже було довжелезну лозину або черетину та й полохає птичину з річки. Побіжить Пріся до Льоху, а Микита вже й там допомагає її глечики з молоком ставити, а сам жартує з дівчиною та цілує її Ввечері ж було, як почне смеркатись, ідуть закохані на леваду, що поруч із симбалюковим садом простяглася аж до росі. Зелена була та левада, мов килим, та ще й рясно квітками вкрита. Як гляне на неї пріся, то так Любо здається їй на леваді, мов у раю. Край левади над росію під вербами часто збиралися хлопці та дівчата співати пісені. Той пріся з Микитою пристануть було до гурту, та теж співають. Пріся щаслива та жвава над усіх красувалася, А подруги так і липли до неї, Та обнімаючи й пустуючи, Все про щось нишком розпитували. Вже й розійдуться було дівчата і хлопці, А молодятам все нема охоти йти до хати. Підуть було у садочок, Сядуть під гілястою яблунею, Та й говорять не наговоряться. Зірки з високого неба дивляться на них, Усміхаються. Місяць крізь віти яблуні цілує їх своїм срібним промінням, а Соловейко виспівує їм про кохання. Та й Прісі не треба того співу. Вони обнімуться, пригорнуться одно до одного та й самі співають про кохання. Бо й саме життя їхнє було піснею кохання. Отак воно велося до покрови, а тоді до церкви пішла Прися, та нарушник ставши взяла з Микитою чесний шлюб. Після шлюбу зараз і весілля справили. Не то, щоб дуже бучне те весілля було, бо через те, що реєстрові козаки під той час стояли в Черкасах, на весіллі не дуже багато гостей було. Ну, а все-таки погуляли добре. Та й музики були троїсті, так що до півночі всі танцювали, і навіть старий Данило згадав молоді літа та, скинувши геть шумарку, почав садити гопака. Після весілля осилилася пріся зі своїм молодим у малій світлиці, яку ще зарані вона прибрала і причепорила для свого гніздечка. Гарно та любо було в тому гніздечку. Стіни та стеля були білі, мов сніг. По стінах та понад вікнами красувалися мережені та гаптовані сріблом рушники. Близько дверей був прироблений до стіни великий мисник срібним і іншим показним посудом, що батьки дали їй у посах. У кутку просто проти дверей – був божничок з двома великими і кількома меншими образами, теж скрашений найпоказнішими рушниками. На образах пучечок васильків лежав, а над образами під стелею паперовий голубок на волосині літав, розгорнувши білі крильця. Під образами, простягшись до причілкового вікна, стояв стіл, застелений добрим настільником, а по під стілями крізь стояли широкі лави, розакривані різнокольоровими килимами. У другому від образів кутку стояло ліжко з гарною постелею і подушками, що Данило ще торік купив для дочки в одного шляхтича в Каневі. У ногах же ліжка стояла велика розмальована скриня, повна всякого добра. Все в світлиці було різнокольорове, привабливе і веселе, і тільки розвішана по стінах Микитина зброя виявляла, що в цьому гніздечку жила не сама молода жінка, а ще й козак, її чоловік. Прися була безміри щаслива, що дістало собі подружжя до любові, та ще й такого красеня, що другого такого в усьому Корсуні не було. Ще й з того раділа, що не знатиме свикрухи і не покине свого улюбленого садочка і ливади. Микита ж радів на свою молоденьку моторну дружину і спочивав душею після довголітнього тяжкого поневіряння і небезпеки. Батько і мати Прісі теж були дуже щасливі з дитини і дуже часто гостювали у її захисній світлиці. У такому щасливому житті минула зима і почалася весна. У місяці березні до цимбалюків прибув з війська, син їхній, Василь, реєстровий козак. Василь був ще зовсім молодий хлопець, 19 років. Чорнявий, з ледве помітним початком вусів і ніжними рум'яними щоками. Він більше скидався на дівчину, ніж на козака. Побачивши свого пестунчика, Ганна так і прикипіла до нього. Цілувала і милувала, і в очі зазирала. Та й всі зраділи Василеві, і після привітання разом зібралися до великої світлиці цимбалюків. радість побачення скоро минулася, бо вістки, що їх привіз Василь, Дуже всіх схвилювали. Молодий козак розказав, що старший реєстрових козаків Барабаш оповістив по війську, неначе з Чигирина втік на Запорозьку Січ, сотник Хмельницький, маючи на мислі знову підняти запорожців та поспільство до повстання так, щоб не дати Хмельницькому ввійти в Україну, а зразу накрити його мокрим рядном, як тільки він вийде з запорогів. Коронний гетьман Потоцький наказує Барабашеві плести з реєстровими козаками щирка з Дніпром на човнах і впіймати Хмельницького, де буде зручніше. Та оце, сказав Василь наприкінці, мене відпущено тільки на два тижні, щоб зібратися до походу. Коли ж крига на Дніпрі перейде, то й ми рушимо у похід. На оповідання Василя перше обізвалось його мати. Що ж у то вас ганятимуть за всяким, хто втече на Запоріжжя? Туди щодня тікають всякі люди, і козаки, і сотники. Хто посвариться з паном, той тікає туди. Та хіба за всіма ганятись?» Баністара, ні, стара», – Хмельницький не аби хто. Якщо він справді повстане на ляхів, то наробить чимало клопоту. Я його добре знаю. Ходив з ним і на Москву, і на Царгород. Хміль завзятий, козирлюга». Ти що, Микіто, скажеш? Скажу хвала Господові, що направила Хмельницько на таке діло, бо неможливо далі нам так жити, коли скоро весь український люд повернуть на польське бидло. Вже і тепер запрягають людей у панські ридвани замість коней. Хміль розумна голова. Він як візьметься, то наварить ляхам доброго пива. Уп'ються так, що й залються. Слухаючи, що говорив чоловік, пріся зблідла, мов крейда. Проживши з Микитою півроку, вона вже добре розпізнала його і перечувала, що як тільки справді почнеться повстання на ляхів, то Микита покине її і піде знову битись з ними, як бився десять років до того. «Невже справді буде війна, Василю?» – запитала вона брата тримтячим голосом. «Та ти, Прісю, не вважай на те, що говорить твій чоловік», – відповів брат. «Ми вловимо Хмельницьку як курку, та на тому й край буде». «Підожди, хлопче, не хапайся!» – суворо, здвигнувши бровами, сказав старий цимбалюк. «Попереду треба обміркувати, чи годиться нам ловити та видавати ляхам свого товариша, що завжди обстоював козацькі права і навіть до самого короля з тим доходив». Василь глянув на батька здивовано, бо змалку він звик чути від нього прокльони на повстанців. Він не знав, що в останні роки старий козак змінив свої погляди – не знав через те, що Цимбалюк боявся виявити свої нові міркування і на душ, що ховався з ними від сина, побоюючи, щоб той через свої молоді та та необережність якось не вскочив у біду. Василь жив ще давнішими думками свого батька, і його останні слова були для молодого козака цілком несподіваними. «Ви, тату, давніше не так ставилися до тих, хто піднімав шаблю на короля», – сказав він. «Було колись, та минулося». Колись поляки і нам, українцям, давали жити. А тепер вони завзялися, щоб нас не було, а були лише самі ляхи. От скажи, сину, багато у вас по полках старшини з козаків? По два сотники та по одному савулові на полк тільки усього. Останні ж усі з польської шляхти. Тож тобо й є. А хто їх вибирав за старших, отих ляхів? Та вам же тато відомо що вже кілька років нам не дозволяють вибирати старшину вільними голосами. Це всім дуже прикро. Всі на це нарікають. А не знаємо, що діяти. Таким чином, сказав Микита, тепер козак нехай облишить думку вибитись у полковники. Або хоче в сотники. Ні, як то перейде до ляхів, так того зараз наставляють хорунжим, а далі й сотником. Чи не пекельні ж ото заходи ляхів? Скрикнув цимбалюк, ударивши кулаком по столі. Чи неправду ж я кажу, що вони мають на думці знищити козацтво? А я бачив це ще 10 років до цього, сказав Галаган. На мій погляд, так листрувки тепер уже не козаки. І ти, Василю, вже не козак, а польський драгун, та й годі. Ганна слухала і сама собі не вірила, що таке чує від чоловіка. Нехай би вже говорив так зять, думала вона. Він ще молодий, та до того відомий зайди, голова. А тож ні, Данело перший почав таку розмову. Стара жінка довго не наважувалася встрявати в розмову козаків, але страх за сина, що й досі уявлявся їй малою дитиною, переміг її покірливість до чоловіка, і вона сказала. «Чи то я глуха вже стала, ти не дочуваю? Чи дурна, ти та не так розумієте, та що люди говорять, а тільки здається мені, що батько підбурює рідного сина до бунту?» Чи не схотілося тобі, Даниле, під старі слід позбутися батьківщини, як позбувся Микита, та піти з торбою? Мовчи, стара, гостро звався Цимбалюк. Твоє діло біля печі. Вечерю от скоріше споряджай. Ні, не мовчатиму, рішуче відповіла Ганна. У всьому тобі скоряюся, а сина не дам спантеличити. Побійся Бога. Воно ще молоде та нерозумне, чи довго ж йому скочити катові від рук? Годі бо, годі, сказав старий козак уже м'якше. До ката ще далеко. Ту нагадала, бодай тому не діждати й бачити мого сина. На те людині розум даний. Не бентеж себе по-дурному, а неси краще нам горілки доброї та меду солодкого, щоб було чим сина привітати. Ганна покірливо пішла до пекарні, а пріся принесла на стільник, застелила стіл і почала подавати з мисника посуд. Проте обидві жінки уважно прислухалися до всякого слова чоловіків. Василь Цимбалюк був зовсім ще молодий хлопець, з незміцнілою душею, і через те справді, як казала мати, його дуже нетрудно було нахилити в той і в інший бік. Почувши тепер, що батько вже не на боці поляків, він теж був радий відступитися, бо хоч він досі й не був свідомий, а все ж таки йому чомусь боліло серце з того, що козацька старшина – Розмовляла по-польському не тільки між собою, а навіть зверталася по-польськи до козаків. «Що ж тепер мені робити, – сказав він, вагаючись. – Неможливо найти в похід. Скаргають. – Найти неможливо, – сказав батько. – А не ловити хміля цілком можливо. Нехай ляхи самі ловлять, коли він їм потрібний». Через кілька хвилин увесь стіл був заставлений полумисками з усякою стравою, і всі сіли до столу. Після кількох чарок горілки розмова повернула в другий бік, і всі потроху стали веселіші. Під час вечері смерком у дворі почав на когось кидатись собака цимболюків Боско. Нагавкання Боска вийшла й присяй, побачивши, що то прийшов Кобзар, увела його в хату. Кобзар був не старий і кремезної постаті, але Неголе, на скільки тижнів Борода, робила його підстаркуватим. На п'ята кобзареві на плечі Драна свита. Розпиналася на обидва боки, виявляючи з одного боку торбу, а з другого бандуру. Просунувшись у двері боком, кобзар зняв шапку і уклонився. «Панові, господареві, пані, господині, і усім, господі сущим, нехай Бог допомагає на все добре!» Щасти Боже, тобі, старше!» – звався Цимбалюк. І ставши за столу, хотів допомогти гостеві розвантажитись. «Не турбуйтесь, господарю», – спонив його кобзар. «Я все зроблю сам, бо я не сліпий». Всі глянули на гостя здивовано, бо видющих кобзарів рідко доводилось бачити. А він повагом скинув свиту, відчепив бандуру й торбу і, склавши все на лаві, несподівано кинувся до Микити. «Гай, гай, козачі! Не пізнаєш!» Микита схопився з лави. «Свят, свят!» «Та це Трохим Швайка!» – скрикнув він, пізнавши свого давнього товариша, що з ним мало не десять років ходив походами і бився поруч. Нащо ж ти так убрався та бороду запустив?» «Давай перше почоломкаємося, а далі все розкажу», – сказав Швайка, простягши до Микити свої довгі дебелі руки. «Заховався тут, мов тхір у норі, та гадаєш, уже що й не знайдемо? Ні, козачі!» «Ми, січі, все чуємо і знаємо, що діється на Україні. Чули навіть і те, що тебе, лисий дідько, примостив до бабського боку». Почувши такі слова, Пріся і Галина почали дивитися на гостя-вороже. Данило ж перебив розмову приятелів, сказавши Микиті, що раніше годиться почастувати гостя, а тоді вже розпитувати. Він посадив швайку поруч себе і налив йому добру чарку горілки, а коли гість випив, зразу ж налив і другу.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 «Не бійся, Трохиме», – сказав він. «У нашій хаті стіни не чують, а люди не говорять, чого не треба. Мій тесть уже зневірився на ляхах і тепер пристає до нашого табору. Я добре бачу, що тебе послано в Україну від Хмельницького». Говорив все сміливо. «Я тобі за за запорукою». «Го!» – радо крикнув Швайка. «Якщо старий цимбалюк наш, так треба вихилити за його здоров'я добру чарку».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 Говорив те, що ви й самі добре знаєте, що ляхи знищили козацькі права, а вільний люд український повернули в бидло, що запродали жидам православні церкви та завели на Україні унію. Ну а тепер тому прийшов уже край. За чотири тижні прийде на Україну наш гетьман з великою силою запорожців та з татарською ордою і вигубить усіх наших гнобителів. Біля Хмельницького згуртувалися всі наші завзяті лицарі. Не чай... Бурляй, Бугун, Перебиніс, Джиджалі, Анджа, Морозенко, всі, всі скупчилися біля нього і присягнули заступати його, як доведеться своїми грудьми. Слава Господеві!» – сказав Галаган. Може, хоч на цей раз ми побачимо рідну країну вільною і витягнемо з багна, стоптану ляхами козацьку честь. А чи не буде вона так озвалася Ганна, як було за гетьманів Павлюка? «Та остряниці!» «Мовчи, стара!» – перебив Цимбалюк. «Не годиться жінці у розмову козацьку встрявати!» Гість ухопився за слова Ганни. «А щоб не було так, панове товариство, як сталося за Павлюка та остряниці, так треба всім нам на поготові бути і людей до повстання підмовляти. Всі повинні узброїтись і приєднатись до хмеля. Надходить суд Божий між нами і ляхами». І великий гріх та довічна ганьба буде не тільки тим, що лишаться на боці ворога та проливатимуть кров братів своїх, а навіть і тим, хто сидітиме в запічку під той час, коли брати їхнє життя своє за рідний край віддаватимуть. Не знатиме той спокути на цьому світі, а на тім дістане собі найтяжчих пекельних мук. Гість деякий час помовчив, а зворушені його промовою слухачі не сміли порушити тишу,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 – відповів Галаган. – Якщо ти трохи ми побачиш хміля раніше за мене, то прикажи, щоб був певний. Галаган не пошкодує життя за волю і щастя рідної країни. Повечерявши, трохи Швайка встав з ослону і почав прощатись, кажучи, що має на думці бути досвіду у стеблеві. Цимбалюку кинув подорожньому дорожньому в торбу харчів і разом з Галаганом проводив його аж на вулицю. Після звісток Василевих та оповідань запорозця всі в хаті цимболюків стали задумані і небалакучі. Засмучена мати постелила Василеві на лаві товстий килим, поклала в голови подушку і благословила лягати спати. Пріся і Микита, поцілувавши батька й матір у руку, пішли до своєї світлиці, і через якийсь час уже в хаті потишилося так, що здавалося неначе всі поснули. Проте справді ніхто не спав. Цимбалюк передбачав, що надходить рішуча хвилина, коли йому доведеться або свідомо стати зрадником рідній країні, або перейти на бік повстанців і при нещасті позбутися свого ґрунту, майна й навіть притулку. Ганна накликала на голови бунтарів всякі нещастя за те, що через них усі не матимуть спокою, а її коханого сина чекає навіть небезпека війни. Василь обмірковав, чи не можна як-небудь ухилитись від походу, щоб не бити на своїх братів. Що ж до Микити, то його обхопило давно відоме йому почуття обов'язку боротися за волю рідного краю, і він мучився тепер думкою, чи чесно він вчинив, що одружився. «Ти не підеш у військо, мій любий!» Почув він серед нічної тиші таємне питання любої йому дружини. «Ти не покинеш мене?» Микита почав голубити свою молоду дружину, але вагався з відповіддю.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 Десять літ я, мов дикий звір, ночуючи по дібровах та байраках, придивлявся та прислухався, чи не йде ворог, щоб мене вбити або взяти на катування. Коли б ти віддала, як то мені любо тепер після того життя спочивати душею й тілом біля тебе, моя ясна рибонько, цілуючи твої рожеві губоньки та твої оченята. І цілуй, і відпочивай, перебила пріся. Не треба ні про що більше й думати». А яка ж тоді моя горлице буде доля нашої неньки України, якщо всі ми, козаки, будемо спочивати коло жінок? Адже вона все гірша. Не один же я десять років муку приймав. Усі стогнуть. І козаки, і міщани, і посполиті. Не можу тобі, кохана моя дружиненьку, неправду говорити. Якщо підніме хміль знову повстання, то не всидю я в хаті, піду у військо. Оце ж ти мені нажав, струмив у серце, заплакала Пріся. Ти ж воював уже десять років, а чого досягнув? Що здобув для України? Ти в руках Господніх, а як рідний край покличе, я піду. Бо коли б я не пішов, то моє сумління висило б мені серце. Я зневажив би сам себе, а може б і смерть собі заподіяв. Мене, Прісю, скільки тижнів, і ти сама побачиш, що все відміниться». І мені неможливо буде не йти. А проте годі тобі зарані, серденько, мої країти. Тримтишуся, заспокійся. Розділ третій. Через два тижні Василя споряджали до Черкас. Похід козаків мав відбутися човнами, і через те молодий козак лишив свого коня дома. Данило, щоб відвести сина, споряджав воза, Засмучена розлукою з сином Ганна всю ніч напередодні, як Василеві виїхати, пекла коржі, книжі, пироги та паляниці. сьогодні ж зранку почала накладати все те на віс, щоб синові у поході надовго вистачило харчів. До того вона витягла з комори із льоху цілий бурдюк сала, добру купу ковбас, з півсотні сушених карасів, десяток гусячих полотків та ще багато всяких витребеньок, що їх усіх і не перелічити. До снідання на возі було накладено всього, що тільки може надумати мати, проводжаючи єдиного сина в далекий похід. Сам Василю оглядав свою зброю, мастив її, де було треба, салом та терпополом, щоб дужче блищала. А Микита допомагав і Василевій тестові. Прісяж бігала разом з матір'ю з хати до воза, виносячи харчі юмощуючи умощуючи їх поміж сіном. Тут же поміж людей плутався збентежений метушнею кутлатий боско – намагаючись угадати, хто саме їхатиме в дорогу, щоб знати, чи йому бігти за возом, чи лишитися стерегти хати. Після снідання цимбалюк запрігув із волів і покликав усіх у хату. «Сідайте всі по лавах», – сказав він, – «коли всі зібралися. Щоб отак у дорозі і у поході все добре сідало біля нашого Василя, коли всі трохи посиділи батько і мати, поблагословили сина» і всі знову вийшли у двір до воза, а той був уже навантажений харчами, що подорожні майже ніде було сісти, і вони ледве примостилися біля люшень. Цимбалюк перехрестився. Гей, круторогі!» Добрі воли напнулися, і віз, хитаючись мовчовен, покотився з двору. Поруч возу йшов Микита, проводжаючи подорожніх до Росі, а Ганна, стоячи в воротях за плаканими очима,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 Попереду війська слідом за музиками їхав бравий польський вояка, відомий уже галаганові з попередніх війн, польний гетьман Калиновський. Дебелий та кримезний, закований блискучий панцир з золотим шоломом на голові, гетьман мав величний і завзятий вигляд. Слідом за гетьманом йшло кілька полків гусарів. Вони були в залізних з золотими розводами панцирях, мали на головах залізні шоломи з золотими на версі птицями, а в руках держали довгі списи з червоними держаками й жовтими на версі списів прапорцями. Тільки про проминули Микиту гусари, як пішли повз нього улани в кільчастих панцирях та чудних кривобоких шоломах. За уланами йшло три полки драгунів, а далі потяглася піхота перші – перші німці – а далі польські жовніри. Галаган не рушився з місця, дожидаючи поки перейде все військо, щоб знати, з якою силою доведеться змагатися Хмельницькому. За піхотою везли більше як 30 гармат. За гарматами їхав у великому Ридвані старий коронний гетьман Микола Потоцький. А позад його Ридвану гарцювали кіньми вершники з королівського почту, красуючись нап'ятими на груди замість панцирів, тигрячими шкурками та вбраними у пір'я блискучими на головах шоломами. За військом, скільки оком глянь, простягся вкритий курявою військовий обоз з харчами, з наряддям, а найбільше з добром панів та з челяддю. Обдивившись на польське військо, Микита зажурився. Велика сила була у Потоцького. Такої сили не збирали поляки ще ні при одному козацькому повстанні. Все те польське військо перейшло Корсунь і спинилося біля замку. Туди ж пішов і Микита. Він знав, що драгунські полки набирали поляків з українців, і побачивши, що драгуни вже позлазили з коней, увійшов всередину їхнього натовпу, щоб пошукати кого-небудь знайомого та дещо вивідати. Походивши небагато, він справді наглядів свого товариша Дороша Білика, що, як і він, за участь у повстанні позбувся своїх прав, і був силоміць, відданий своїм паном за непокірливість у драгуни. Товариші привіталися і розповіли один одному про свої пригоди, а далі Микита спитав. «Куди ж це дороже ви йдете? Хіба ми своєю волею йдемо?» – відповів колишній козак Похмуру. Йдемо туди, куди нас женуть, як отару. Кажуть, ніби на низ запорозців карати за те, що дали притулок Хмельницькому. Невже ви будете бити на своїх?» Драгун оглядівся, чи немає поблизу когось шляхти, і, нахилившись до Микити, сказав пошепки, «Чортового батька примусять вони мене бити на своїх. Нехай тільки дійдемо до дикого поля, то я так чкурну, що мене й вітер не вловить. Та й не один я». Микита не мав часу довго балакати з товаришем, бо знав, що Пріся і мати без нього неспокійні, і попросивши Дороша, щоб той якось подав йому звістку про дальші події у війську, попрощався з ним. Наблизившись до своєї хати, козак побачив, що до їхнього двору під'їжджає ціла хоругов польських уланів і чув, як Хорунжий, одрізнивши десять вершників, наказував їм розташуватись у дворі у хаті на мешкання. Почувши про таку напасть, жінки сплеснули руками. Микитаж, заступивши двері хати, почав доводити Хорунжому, що це двір козака – Позакону ж козаки вільні від перемешкання по їхніх хатах польського війська. Хорунжий зразу розпалився, вилаяв Микиту хлопом та зрадником короля і звелів пустити його в хату. Не маючи сили змагатися з озброєним військом і сподіваючись, що польське військо перестоїть у Корсуні недовго, Микита змовчав і відступився від дверей. Хорунжий Квецинський був ще молодий шляхтич, а проте вже розбещений розпустою та ласощами життя. Невисокий себе, русявий, з ледве помітними вусами, він складався б навіть на хлоп'я, коли б у погляді його очей не відбилися всі десять смертних гріхів. Походженням з Великої Польщі, він мав Україну за завойовану Польщею землю. На всіх же українців, однаково чи на посполитих, чи на козаків, дивився як на хлопів польської шляхти. Тож бо... Сказав з погрозою шляхтич, проходячи повз ту в хату «Гляди, щоб не нагодували тебе канчуками!» Галаган мовчки стиснув кулаки і пішов слідом Здибавши в хаті жінок, шляхтич зразу уп'явся очима в прісю «Яка красуня!» «Слово гонору! Я ніколи не бачив поміж хлопками такої вроди!» Кажучи це, він наблизився до прісі і хотів взяти і за підборіддя але пріся відхилилася, а Микита худко заступив її, вхопивши Хорунжу за руку. «Не руште, пане!» «Це моя жінка!» «Ах, ти нахабний хлопе!» – скрикнув Квіцинський, відскочивши. «Ти насмів підняти руку на шляхтича? За це тебе треба провчити канчуками! Гей, улани!» Микита зрозумів, що Хорунжий звелить його катувати, і, рішивши краще вмерти, ніж зазнати ганьби, Метнувся до дверей своєї світлиці, щоб ухопити шаблю Зрозумівши, що буде лихо, жінки зарепетували Пріся з галасом кинулася до чоловіка, а Ганна простягла руки до шляхтича «Вельможний пане, пробачте, ми ж не хлопи, ми козацького роду, з діда й з прадіда Ми не звикли, щоб з нами так поводилися «Козацького роду так не хлопи?» – гримнув шляхтич «Не навчилися, що як поводитись з панами?» «Так я вас навчу! Гей, улани!» У сіни увійшло кілька уланів. «Настаню цього хлопа!» – показав Хорунджий на Микиту. «Та всипте йому півсотні канчуків!» Але Микита встиг уже узброїтись і став у дверях своєї світлиці гнівний та рішучий. «Ще той не народився, хто б мене бив канчуками!» – скрикнув він, вихопивши шаблю. «Смерть тому, хто ступить на поріг!» «Милостивий пане!» Кланяючись шляхтичеві, просила тим часом пріся «Пробачте моєму чоловікові, на те ж він і чоловік мені, щоб обороняти честь мою і бути моїм єдиним володарем. Щиро, прошу вас, пане, пробачте і не гнівайтесь». Шляхтич подивився в розпалені очі козака і зрозумів, що той справді живої до рук не дасться. Робити ж з першого дня в Корсу ніби шкет йому було незручно. Хвилину він вагався, і всі стояли в напруженні, а врешті Хорунжий перевів очі від Микити до Прісі. Ну, красуню, нехай буде по твоєму проханню. На цей раз подарую твоєму чоловікові, а вдруге нехай він свій гонор заховає, бо буде кепсько. Далі Хорунджий наказав дати помешкання на 10 уланів і похвалився згодом прийти подивитись, чи гарно їм буде. Микита й Ганна лишилися дуже збентежені й засмучені, не знаючи, що чинити. Присяж радіючи, що минулося лихо, почала умовляти чоловіка й матір, що неабияке горе, якщо військові люди поживуть у них деякий час. «Що ж маємо робити, мамо, говорила вона. «Перебудемо всі в малій світлиці, а уланам віддамо ваші дві горниці». Ганна охала й бідкалася, що таке сталося без чоловіка, а проте врешті мусила скоритися і почала переносити постелю до дочки. Після того дня в хаті Цимбалюка життя повелося невеселе і пригнічене. У дворі по хаті ходили чужі люди і хазяйнували, як то хотів. З першого дня у Ганни почали зникати всякі харчі. Далі не ставало птичини, а нарешті черга дійшла і до свиней. Ганна плакала і сварилася з Уланами, але це було ні до чого, бо вони лаяли її і робили ще гірше. Микита пішов був поскаржитись Уланському полковникові, але з того трохи не сталося нового лиха. Полковник доручив Квицинському розібрати Микитину скаргу, і той, прийшовши до хати цимбалюків, знову почав жартувати і залицятися до Прісі. А Микита знову хапався за шаблю, так що Прісі вдруге довелося благати шляхтича, щоб пробачив її чоловікові. З того часу, як до Корсуня прийшли поляки, сумно стало над дроссю. Не маячили вже тут під вербами чорні шапки порубків, не червоніли та плахти дівчат, не веселий сміх, не лунали понад річкою лагідні пісні, замість того, мов тіні, ходили тут засмучені жінки та, потай, ховаючись від гусарів та жовнірів, поза кущами прибігали до річки дівчата з відрами. Замість пісень тепер тут вчувався плач та жалі. З усякої хати жінки й дівчата приносили сюди свої кривди. Образу ганьбу, що їх зазнали від поляків. По хатах поляки гуляють та пиячать, б'ють та нівичать хазяйське збіжжя і посуд, грабують добро, ріжуть худобу. Та нехай би вже це, а то почалося таке, що не можна ні дівчині, ні молодиці з хати вийти. Хватають жовніри та й тягнуть гвалтом до замку, де польська шляхта бенкети справляє. Сьогодні пріся почула ще таке, що її аж пропасниця почала бити. У Кривнюка зґвалтовано жінку, а коли чоловік почав її обороняти, то гусари забили його на смерть. Наслухавшись про такі новини та наплакавшись разом з жінками, Пріся помітила, що вже добре смеркло, і, ухопивши своє відра на коромисла, поспішаючи пішла до своєї левади. Хутко проминула вона верби, що, мов вартові, стояли над кручею. Перебігла всю леваду і наблизилася вже до кущів бузини, що росла понад межею садка – коли з за кущів виникла постать Квицинського і перепинила їй шлях. Я давно чекаю на тебе, красуня, сказав шляхтич. Так ти мені в око впала, що просто спокою не маю. Причарувала ти мене своїми очима. Скориставшись того, що Пріся держала руками коромисло, він обійняв її і хотів поцілувати. Але молодиця відхилилася, розплескавши воду. «Не жартуйте, пане, бо ви знаєте, в мене чоловік є!» Шляхтич спалахнув. «Як не будеш до мене ласкавою, та не будеш мене любити, то заб'ю на смерть твого нахабного чоловіка, хлопа!» «Ліпше йди до мене волею!» – додав він, ухопивши Прісю за руку. «Бо все одно, як заб'ю твого чоловіка, то не менеш моїх рук!» Ох, мені лихо, злякана скрикнула молодиця і хотіла тікати, але шляхтич уже міцно обхопив її рукою. Коромисло з відрами впало прісі з плеч, а вода розлилася по землі. – Пане, пустіть, бійтеся Бога, – сказала вона, змагаючись. – Чого ти пручаєшся, нерозумне? Невже тобі твій брудний хлоп любішує зародовитого шляхтича? Він розпалювався і усе міцніше тули прісю до себе. – Пустіть, бо кричатиму. – Не пустю! – «Ти мені сподобалася і мусиш бути моєю», – говорив шляхтич, намагаючись затягти Прісю за кущі. Пріся змагалася і почала гукати Микиту. Але того не було, і через хвилину боротьби вона почула, що шляхтич душить за неї, що за кілька хвилин вона знесилиться. Нарешті на репетування Прісі від хати почулося тупотіння. «То бігне Микита, бо він саме ходив у степ по коні. Від хати бігло четверо уланів». Наляканий тупотінням, шляхтич випустив Прісю з рук, розглядівши, що то були улани, знову хотів хопити її. Але було вже пізно. Покинувши відра там, де вони впали, Пріся, як сполохана курібка, кинулася за кущі і побігла через сад до хати. «Чого вас нечистий приніс сюди?» накинувся Хорунджий на здивованих уланів. «Не смієте мені сюди вбігати! Хоч би що тут почули? Геть, к бісу!» Обурений, мов звір, що стеряв здобич, шляхтич пішов вулицею. По жилах його напружено буяла кров, а серце гулко колотилося. Гнучке тіло молодиці, що тільки оце тріпотіло в його обіймах, збудило в нього звірячу похоть до неї. І він завзявся, щоб хоч як, а досягти своєї мети. Розділ 4. Вирвавшись з обіймів шляхтича, пріся, не добігши ще до хати, почала думати – чи сказати Микиті про те, що сталося, чи не говорити? Сказати страшно. Микита такий запальний, він уб'є пана, і тоді загине сам на шибениці. А про те й не сказати було неможливо. Бо мати, зустрівши її біля хати, побачила, що вона така збентежена, і зараз почала питати, де відра. Пріся не мала сили таїтись, і з плачем почала розказувати матері все». Жахливо озираючись і тремтячи всім тілом, бо їй здавалося, що шляхти дженеться за нею. Тут саме приїхав із степу Микита, і Ганна розказала йому, що було. Микита заскреготів зубами і стиснув рукою шаблю. «Уб'ю як собаку! Борони тебе, Боже, любий!» – ридаючи, сказала пріся. «Ти ж занапастиш себе і нас усіх!» Микита суворо відхилив Прісю від себе і, поставивши коней, пішов у хату. Він хоч і знав, що Пріся не винна в тому, що божевільний панок чіпляється до неї. А проте в серці козака виникло якесь вороже до неї почуття. Бачи, як причаровує своїми очима. Чарівниця! Смутний і обурений, він довго мовчки ходив по світлиці. Голубчику, Микита, говорила Пріся, трохи заспокоївшись. Ти наче на мене гнівайся. Чи винна ж я? Не дивилась би на нього, не було б того. Я б тепер радніша, щоб мої брови повилиняли, а очі позападали, щоб на мене бридко було й глянути, бо тоді пан до мене не чіплявся.